Bună seara, dragi prieteni și stimați radioascultători de Pretutinden și bine ne-am regăsit la o nouă emisiune destin românesc. La microfon, Ovidi Constantin Cornilă. În această frumoasă și însorită zi de-a 2 mai v-am pregătit surprize din lumea culturii, muzica românească de calitate, poezie... Și umor, să ne mai alinăm puțin sufletele. În calitate de invitat al rubricii Mapament Cultural o avem în această seară pe Laura Levitsky, poetă părzătoare și pictoriță. La personalitatea săptămânii ne vom întoarce în timp câteva sute de ani pentru a-l rememora pe cel care a fost primul poet recunoscut al sufletului românesc, Iancu Văcărescu. Iar la român în Exil vom afla aspecte nevăzute și interesante despre viața filozofului Emil Cioran. Lucruri interesante fără îndoială pe care vă invit să le ascultăm împreună pe cale undelor începând cu ora 6 seara în Spania astăzi și 7 ora României la www.radiotvunirea.com Puteți posta părerile în Facebook și nu numai pentru mesaje. În direct, dedicații și sugestii ne puteți contacta pe Skype accesând simplu Radio TV Unirea Scris Legat. Lasăm pentru toți startul muzical al emisiunii de, de românesc în această seară lui Aurelian Andrescu interpret care ne va cânta o piesă deosebită Pescărușul. În marea de un verde Valuri calde, în care ard pusteli de smarald, un pescarul cu arifca zăbada se aflu în decât în dusprada. Din două se despică și din atât o fată se ridică. Pe Care în Marea Clare din, din unde pasera Uitând de prada unde nu în palmele să se, căuș, se așează încet, încet în ca într-un cald cu Pe umerii de-a ramării se lasă Un părgus clipăt moare de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 Продолжение În decursul rubricii Mapa Mond Cultural, după cum anunțam în antetul emisiunii, vă voi prezenta un interviu pe care l-am realizat cu Laura Levitsky, om de cultură care locuiește în New York, Statele Unite. În câteva minute vom fi martorii unui destin interesant și deosebit împărtășit nouă tuturor ascultătorilor români din țară și din toată lumea. ino să te relaxezi alături de noi cu muzică și știri la Radio Televiunea Unirea. Bună ziua, dragi radioscultători. Ne aflăm alături de un de excepție, mai bine spus de o evitată aparte Laura Levitsky din New York, Statele Unite. Domnia sa este absolventă a Facultății de Inginerie Mecanică de la Cluj și a două mastere, unul la Universitatea din Columbia și celălalt la Universitatea de Stat din California și lucrează în domeniul financiar. Pe lângă acestea, lor este pictoriță și scriitoare, domnia sa expandu-și lucrările într-un site de artă care în lucru patru cărți pe care le va publica Bilingvă, adică în română și în engleză, și anume două volume de poezie, având un titlu sugestiv, Jazz de New York, și uh, în două volume, un roman SF, intitulat Enigmele Casarului, și uh, o monografie a satului și a copilăriei, cu titlul Geneza Chihlimbarului, cărți conținând nume sonore în domeniul profesor dr. George Anca de la București, academician Nicolae Dabija de la Chișinău, profesor dr. Cristian Petru Malan din Chicago și profesor dr. George Iorga din Bacău. În primul rând, Loredana, bună seara! Bună seara nație, și uh, ascultătorilor tăi. Am înțeles că ai uh, ascultători de pe mai multe continente, Europa și Statele Unite. Mă bucur să te aud și Hristos a înviat pentru toată lumea. Adevărat am înviat. Loredana, tu vii din orașul Bacău. Spune-ne câteva cuvinte despre tine, despre locurile natale, despre ai tăi. Cu drag. M-am născut în Moldova de dinainte de Prut, adică în Bacău. Sunt singură la părinți. Tatăl meu a făcut uh, carieră militară, iar mama mea a fost, ce se cheamă, project manager la fabrica de confecții din Bacău. Acum am înțeles că nu mai există construit un om acolo. Eu am avut șansa să trăiesc între oraș și țară. Bunicii mei fiind la 30 de km de Bancău, părinții mei au considerat mai înțelept să nu mă dea la Cămin și să mă lase să fiu crescută de bunici. Și atunci eu, ca și copil, am intrat în acel paradis rural și de mică am cunoscut înseamnă tradiții și am participat activ la viața satului românesc. Lucru care cumva a fost fundație pentru mine, pentru tot ce am construit ulterior, ca și carieră, felul în care am fost eu formată ca om. Am luat niște repere morale de, de acolo, din satul românesc. Frumos, ai luat așadar o parte din românitatea noastră cu tine. Te afli de parte de țară, Laura. Cum te-ai integrat ca român în America? Am plecat din România în 2007, deci au trecut ceva ani. Trebuie să recunosc că, înainte de a pleca definitiv din România, pentru că Dumnezeu m-a hărăzit cu un talent la pictură, am pictat prin Europa și ce am pictat? Am pictat murals pentru copii. De asemenea, am lucrat pentru o firmă de consultanță în timp ce eram studentă, eu am făcut facultatea la Cluj Inginerie mecanică în domeniul economic și firma pentru care am lucrat din vețul țării avea ca și obiecte, activitate, atragerea de fonduri SAPART și UE. Asta m-a propulsat și m-a dat, a trebuit să merg fizic, să mă întâlnesc cu reprezentanța ai Camerii de Comerț din Belgia, din Franța, din Suedia și chiar am participat la, așteptam zis, Turnkey Project, se cheamă Parcul Industrial Jiveau, ce a fost realizat de, de firma la care am lucrat. Am înțeles. Cam așa a început plecarea mea. Apoi, în 2007, am plecat definitiv după ce am terminat facultatea și am fost acceptată aici la un MBA de California State University, deci primul stop a fost Los Angeles, California, unde, de altfel, m-am și căsătorit cu român, pentru că am vrut să-mi țin tradiția și limba și cultura, și uh, mi-am întemeiat o, o familie. Apoi ne-am mutat la, la New York, dorința mea era să lucrez în domeniul financiar, și atunci am continuat cu mai multă educație, cu master la Columbia University, plus am început să lucrez în industria financiară, am mai mult de 10 ani experiență lucrând pe Wall Street pentru uh, firme din Forbes, 500, cea mai mare bancă din lume, JP Morgan Chase, uh, companii de investiții și asigurări ca New York Life, uh, Bloomberg. Am ceva experiență care îmi face mintea de matematician și economist să, să armonizeze bine cu ceea ce sufletesc sunt creată domeniul umanist, artă, pictură, literatură. Este o combinație de interesantă și cred că este la fel de interesant pentru ascultători să afle încă un exemplu, să spunem, puternic de forță al unui român plecat, al unui român ce plecate uh, dincolo de, de hotale României, care a găsit puterea să, să lupte și să ajungă și să dorească mai mult de la viață. Ai în lucru patru cărți cu o tematică diversă. De unde îți vine inspirația și cum reușești să scrii atât de divers? Este o întrebare foarte bună Ovidiu. De ce scriu divers? Scriu divers pentru că eu nu sunt un absolvent al facultății de litere or filologie. Eu sunt un om de științe exact de 20 de ani plus. Am stat și am studiat matematică, finanțe, fizică, economie și am practicat. Și atunci, binarea asta dintre omul de știință și omul de litere, talentul de a picta la moștenii de la mama. De asemenea, scrisul a venit ca, ca și o formă naturală de manifestare a tuturor cunoștințelor ce le-am acumulat din do domenii diverse. Cultura mea sau fundația culturală este profund românească, dar am dorit și am explorat mai mult culturi diferite pentru că trăiesc în America, ce este un mixing pot de, de culturi și de tradiții și de asiatici, și de evrei, și de, și de uh, europeni, da? atunci doream să înțeleg mai bine locul în care sunt pentru a mă putea integra. Tot ce am acumulat ca o enciclopedie, apoi a venit ca și formă naturală de a pune pe hârtie prin incondei înscris. De aici vine stilul divers. Poezile mele conțin teme religioase, dar poezile mele conțin și teme politice, teme economice. Le, le scriu pentru că eu știu un tratat economic sau politic este ascultat sau citit doar de oameni de specialitate. Eu caut să cobor poezia de pe piedestal și să îi dau o formă ca om obișnuit, cult sau incult, citit, rodit sau nu, să priceapă ceea ce vreau să transmit din domeniul economic, din domeniul politic, Ia. din domeniul religios. Poezie înțeleg monografie de asemenea, dar de ce SF te-au inspirat Bradbury sau Asimov? Ce s-a întâmplat și s-a întâmplat un lucru minunat este că un avocat fizician și cosmologist din Republica Moldova pe nume Igor Stoica mi-a făcut o provocare vis-a-vis -vis de scrierea unui cărți și am decis să ți scrie împreună uh, cartea aceasta de uh, science fiction ce o pregătim pentru publicare. Acum eu o traduc și în limba engleză, ea este finalizată pe limba română. Se cheamă Enigmele Coasarului. De ce carte de science fiction? Este mai mult o carte predictivă, este o carte vizionară am pus mai multe viziuni, ce le-am avut. Câteodată scriu mod semi-automat, neputând numindu-mă uh, oniristă, da? dar probabil uh, ascultătorii știu de William Blake, care avea o formă uh, semi-automată de scris. Hmm. Nu știu dacă sunt la nivelul acela, însă când încep să scriu sau când intru în starea aceea de scris, care pentru mine este o stare absolută de libertate, pentru că intru o altă dimensiune, pentru mine este foarte vindecătoare, este foarte healing. Atunci încep să scriu, deși, inițial, poate, când m-am pus la scris, gândeam altceva. Obiectul final, produsul final, și în pictură, pentru mine, și în poezie, se termină Inclusiv pentru mine neașteptat, pentru că e ca și cum, devin un filtru, un prin care, eu așa cred, Dumnezeu vorbește. Așadar este, ești un... Trebuie să fiu prudentă da. și modestă, da. trebuie să fiu prudentă, modestă și atentă în, în a emana asemenea cuvinte. Uh, multe din poeziile mele sunt scrise în stare de post sau mâncare foarte selectivă, chiar numai vegetarian sau o anumită stare de curățenie și atunci simt cum intru mult mai ușor în stare de care îți vorbeam și vorbesc ascultătorilor. Așadar există, să spunem, o simbioză între starea de poezie, starea pură de a crea și starea organică. Este interesant, foarte interesant acest punct de vedere. Vorbeai adineori despre sau acum câteva minute... Categoric, foarte să îți spun, vai, ai talent și eu zâmbesc pentru că talentul este una și ceea ce spun eu vis-a-vis -vis de omul artist sau omul de știință sau omul, nu știu, care lucrează ca și doctor, omul care lucrează ca și arhitect, orice om care face o profesie. Și Dumnezeu vorbește prin el. rușește acel om să curețe canalul de comunicare dintre el și Divinitate. Omul acela începe să creeze, să construiască lucruri minunate, lucruri care atrag atenția oamenilor într-un mod minunat. Dincolo de carne și oase, suntem făclivii de energie. Eu cred că Sufletul este nemuritor. Eu cred că fiecare dintre noi avem câte o fărâmă de îndumnezeire noi. Cred că unii încă sunt în stare de adormire și au ars pur și simplu bodurile de comunicare dintre ei și divinitate. Și cred însă într-o renaștere, într-o trezire uh, planetară, ceea ce se întâmplă chiar în momentele care vorbim... Am ascultat prima parte a interviului cu Laura Levitsky, partea a doua urmează în câteva minute. Până atunci, haideți să ascultăm o piesă de Suflet. Ce dacă interpret Dan Spataro. Și dacă... Vreau să o stea cu inima mea. Ce dacă Dar vântul hoinat în fluere de dor Și iubeau și eu baharul meu Pe fericire simt că noaptea e în balans Și-o invit la dans Sunt trecător, Că-ncerc să spun Și-n Doar un singur gând m-a bătat. Ce bine-ar fi, ce bine-ar fi, Lumea-ar fi a mea, Doamne, ce n să mai mulțumim Balans Și-o invit la dans Ce dacă Râd un trecător Încerc să zbor Și dacă Doar un singur gând M-a bătat Ce bine ar fi ce bine ar fi Lumea ar fi a mea Oamne ce n Dacă m-ai În următoarele minute vom asculta un poem recitat de Laura Levițchi Poemul se intitulează Testamentul Trandafirului alb”. Da, dacă mai ai Stamentul trandafirului alb, curgrăuri de petale din trupurile celor ce au râvnit afirase de soare. Amurgul s-a preschimbat răsărit. Icoanele putesc pe oceane, sfinții sunt șterși de pe ele. Omenirea își pierde suflare. Aerul, devenit a foc, fumul o neacă, cadreci și regine din jilțuri. Goale rămân ale lor piedestale. Vasalii își țin spatele în teacă. Oamenii mărunți boară prin aer, măturați ca ciulinii din vânt efemer. Demonii, Calcă trandafiri în picioare, e o blasfemie așa de mare, de cerul se întunecă plângând după zile cu soare, parfumul lor neprihănit e pentru cei singuri blând alind, alcoolici dansează în horăc, cu nebunii, râd cu gurile până la urechi. Iatul de afară li se pare, bestseller turnat în film de Hollywood. Anatema dorește pământul să acopere cu un sloi, războiul fără groanță, fosta de mult programat. Oamenii buni surmenajei menți trăiesc, dar politice scornite de liderii politici cu tiniția în suflete fac bilioanelor de oameni apolitici în praștiile demonilor să fie puse și propulsate înainte de vreme, în lumea de apoi. Războiul psihologic scuteră funcții, iluminații ies la lumină, colbul otrăvit peste și scutură, amintirea soarelui, pe cerul roșit de sânge amestecat cu distinții, las aroma trandafirilor culcați la pământ, inima pământului în purpuri începe să se zbuciume. Poeții pun mâna pe arme, polițiștii devin mari poeți, doctorii corupți ca fariseii, suflete, pentru un ban se vând. Guvernanții își încarcă aurul și argintul în care robinul trandafirilor curge pe dale de catedrale. Secolul XXI devine profund creștin, ori nu va fi deloc. Pitiți printre ruine de metropoli treziții, Tatăl nostru cântă. Strigăte de de ajutorii, se urcă pe scara lui. Iov până la cer. Dumnezeu? Palma lui gentilă îi ridică, Scrâșunesc demonii jos, Că n-au putut ai face tobe de vier. Război în casă și afară, Integritatea ei pusă la zid, Cu mâna în gât. Ura de bine se bucură Care apă la moară, Apostolii lui Isus, Șterg sângele din petale. Albul înroșit s-a vrut, Safirul apelor, Cu piatră vânătă stropit. Livezi întregi de parmen auriu, doresc să rodească. În albul florilor îmbrăcat au petalele trandafirilor, ce au murit. Viața nu poate fi închisă în mormânt. Hristos pe moarte a călcat. Sufletele trandafirilor spre el au pornit. Pe crucea sa întoarsă bilionarii de carton. Creștinilor au jurat chin veșnic și durere dar spinii coroanei lui Isus i-au încercuit. Țintiți în castele, iluminați mâinile și le spală de sânge în grabă, de salvatori ai lumii și-au fețe opace, diarele și le acoperă în de paradă, la ordin, vale în din haine, de piele. În piele de oameni ca să îmbrace, Acă îmbrase și strânge cruce de aur Închis în cușca de dobitoace, Reptilele Vaticanului prin cămări speriate forfotesc. Temuți, criminal din temnițe scapă, Girotimile taie nemiloase și sărac și bogat, Armate de oameni vălesc, pe ale umbrelor cruci drept în stradă, nu doare când mor ci umilința mai degrabă e de palmul grea pe obrazul spetiților. O viață întreagă greu au muncit, acum ca ei greu au murit. Te iubesc, gânguresc prunci mamelor, la fel și copacii înfloriți, spun oamenilor urgisiți. Oceanele de piatră vânătă se scutură, icoanele cu sfinții necați sunt aruncate pe insule, soarele le uscă, lemnul le crapă. Încolțesc semințele ascunse între scândure. Sufletele trandafiilor renasc minunat. Tămâiat e văstuhul de parfumul proasfeților trandafiri, pasărea Phoenix, aripile de cinușa trupurilor arse și scutură. Creștinismul biruita în tunericul, parveniții politici sunt demascați. Chimera globalismului s-a destrămat. Promii datau de anul acesta rot rod bogat. Polițiștii, își pun revolverele în teacă, mamele și leagă năprunicii, au început să scrie al lumii, revizuit testament. Treziți de lumina divină, oamenii decid a planta și ei trandafiri. De nu copii, trandafirile sunt prețioase, odoare, De acum războaiele vor fi duse prin țepii de flori. Creștinii purtată unde ajuns pe cap coroane de spin. Strunjită de țep, fiera demonilor le este servită tuturor la cină, unul câte unul zăvoriți, în ale lor blindate castele. Cântul privighetorilor din crânguri acoperă pe cel de cucuvele. Dumnezeu a pus la fiecare creștin câte un trandafir alb, în pridvor. De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 Vorbeam uh, acum câteva minute despre pictură. Uh, ai moștenit acest uh, super talent de la mama ta. Ai organizat uh, expoziții de pictură. De unde provine această inspirație de a picta? Și în același timp, unde ți-ar putea ascultătorii admira tablourile lor? Pictura, la fel ca și scrisul, se produc, spus ca o formă de manifestare, ca o formă de conectare între mine și divinitate. Unii se exprimă prin scris, alții prin pictat, alții prin sculptură sau prin muzică. Așa îți va răspunde și un pianist pasionat de ce face, așa îți va răspunde și o cântăreață de obi vizavi de ceea ce face. Când am venit prima dată în America, eram studentă, nu aveam drept de muncă, Uh, am început să pictez și uh, am colaborat cu uh, Los Angeles Television și mi-am vândut tablourile într-un auction live. O să google, se cheamă Barry Chapman uh, Art Showcase, emisiunea lui Barry Chapman. Omul nici n-a putut să pronunțe bine numele de familie îl stărcea, dar lumea de peste tot din America a abitat și, uh, și ne-a ne cumpărat lucrările. Aceea a fost, nu știu, o să numești o primă reușită pe termul american vizavi de uh, un artist fără studii venit în America și uh, prezentându-se pentru prima dată publicului american. Apoi uh, am colaborat aici cu o, o galerie din New York și de asemeni mă întrebai unde pot să vadă ascultătorii lucrările mele sub pe un website online, doar, doar type Laura și, și o să le vedeți Pictura pentru mine este sufletul mamei mele de la ea moștenesc talentul la pictură mamea nu mai este din 2015 și cumva asta a rănit sufletul meu între mine și mama a fost și este o conexie deosebită, cumva din 2015 până acum, nu am mai putut picta o icoană și un singur tablou. Probabil încă mai este nevoie de timp pentru vindecare, dar lucrările vechi, am lucrări de 2,5 de ani și lucrări mai recente se pot vedea pe, simplu pe Google. Doar stai cum numele nu. Jeana, sunt mulți kilometri între România și New York, aproximativ 10.000. Ce înseamnă România pentru tine? Înainte, nu am România acasă. Acum acasă pentru mine este America, dar România pentru mine rămâne paradisul copilăriei. Frumusețea vieții simple și curitatea ce-am cunoscut-o ca și copil alergând pe dealurile uh, Bacăului, conjurată de pădure, conjurată de natură, um, având dragostea bunicilor, având dragostea părinților. Conexia aceea deosebită cu pământul românesc îmi dă o apartenență. și te simți ca și cum ai fi un copac cu rădăcinile în sus, rădăcinile mele, sunt în România și de acolo am crescut și pot să mă numesc un cetățean internațional. Însă nu-mi voi uita niciodată locurile, nu-mi voi uita niciodată tradițiile și încerc aici să le promovez. Țin Paște și Crăciun în stil românesc. Gătesc românește pentru că, în modul femeile români și gătesc mâncăruri speciale de Paște, de Crăciun. Mă închin românește, uh, sunt creștin ortodox, uh, am studiat mai multe religii, dar fac cruce așa cum m -a învățat bunica mea când aveam, nu știu, mă ducea în biserică și aveam doi ani și îmi lua mânuța și îmi făcea numele Tatălui și Fiului și a Sfântului Duhamin crucea ce mare care bracă tot corpul. Uh, asta înseamnă România pentru mine rădăcinile mele, ca și copac ce-a crescut internațional. Din păcate, este tristă realitate, să spunem, realitatea de prezent. Toată lumea poartă amintiri, toți avem rădăcinile adânc înfipte în copilărie, în amintirea vremurilor de demult. Alora, câteva proiecte de viitor? Ai ceva proiecte de viitor? După cum știi, New York este unul dintre metropole lovite de așa-numita pandemie. eu aș numi o așa-numita unăltire politică. Și totul este în shutdown mode, lockdown mode. Există speranțe sau presiuni din partea oamenilor ca să se deschidă orașele din nou. Ceea ce noi am vorbit înainte de acest interviu, și să le spunem cititorilor că am simțit o conexie specială unul pentru celălalt, pentru fate că suntem foarte apropiați vis-a-vis -vis de locurile unde ne-am născut, cu România, în Bacău, dar și faptul că am avut copilării similare la, la țară, la bunici, și faptul că, nu știu, am fost profesor, tu ești încă profesor și am predat copiilor din cunoștințele noastre, Ceea ce vroiam să spun, ca și proiect de viitor, este nimic forțat, totul trebuie să vină de la sine, și ceea ce vine la mine de la sine este scrisul. Îmi voi publica online și dorința mea este să public biling în engleză și română cel puțin volumele de poezii, carte de science fiction, monografia. să vine în mod natural la mine. Proiecte de viitor este: eu mă voi și să lucrez pe finanțe. Am un loc mic, de 2 ani, Marcus Alexander. să trăiască. Care, care cumva mi-a schimbat în mod fericit viața și m-a responsabilizat. Și atunci trebuie să realizez proiectele de viitor, incluzându-l sau avându-l pe el ca și epicentru. Îmi doresc în viitor să revin în Europa, nu știu dacă în România, dar într-o țară europeană, mi-ar place ca fiul meu să studieze în Europa și îmi doresc prieteni de calitate, relații de calitate, îmi doresc, îmi doresc să fiu sănătoasă și să pot, să fiu acel channel de comunicare și pol prin care lumea să se conecteze cu divinitatea, dacă poate, prin poeziile mele, proza care o scriu. Eu nu scriu uh, pentru că trebuie să scriu. Eu nu scriu pentru că din asta am câștigă existența. Eu scriu numai când simt nevoia să scriu. Atunci, în scrierile mele, cine citește atent, descoperă câte un mesaj care este folositor în viața de zi cu zi și poate aplica ca să se ajute pe el însăși. Cam asta pe viitor. Cu alte cuvinte, planuri simple, planuri frumoase, modeste. Ai o modestie a ta aparte. Nu-ți dorești lucruri care, probabil, pentru alții nu reprezintă nimic. Îți dorești lucruri simple. Și eu cred că lucrurile simple sunt, de fapt, cele mai complexe și cele mai complete. Acel lucru natural. Loara, câteva cuvinte pentru ascultătorii noștri? Tot ce-mi doresc mie de bine... Să se întâmple de la toată lumea. Îmi doresc să nu mai văd haos în lumea asta. Îmi doresc pace și armonie și îmi doresc ca lumea să aibă zâmbet pe, pe buze. Îmi doresc ca lumea să aibă o cârmă, să aibă coordinate, ce să-i dea stabilitate și să o repună pe șine. Curent. După cum știi, lumea este puțin sus în jos. Asta îmi doresc pentru toată lumea. Apoi, fiecare are de la Dumnezeu hărăzit un destin. Fiecare are o karmă și fiecare are demers mers și care, ca suflet, și a ales deja. Și eu pun accent pe lumea spirituală pentru că evenimentele din ultimii Uh, șase ani eu în cinci ani am pierdut șase, șase rude uh, și acum dimensiunea dintre viața reală și cea așa zis din cer uh, bariera aceea pentru mine nu mai există îmi, îmi doresc ca lumea să fie, după cum am spus în ultima mea poezie se cheamă Testamentul Trandafirului Alb Și acum două zile îmi doresc ca acest secol să fie profund spiritual, Nu vorbesc de religie, de nicio religie. Omul poate să aibă orice religie, dar îmi, îmi doresc ca lumea să se trezească la spiritualitate și să facă distinție între valoarea lucrurilor materiale și valoarea lucrurilor spirituale. Între valoarea lucrurilor, într-adevăr permanente și a celora efemere și în categoria asta includ lucrurile materiale. Toată lumea are nevoie de un acoperiș deasupra capului, toată lumea are nevoie să, să conducă o mașină bună, să se îmbrace cu haine călduroase, să mănânce o mâncare bună ca să-și țină vehicolul, corpul pe, pe care sufletul l-a luat, în care s-a întrupat. Însă, trebuie să ne conștientizăm spiritualitatea și faptul că suntem ființe energetice. Îmi doresc ca lumea să se, să se iubească unul pe celălalt și să se înceteze ura și discriminarea. Acum am înțeles că România este o mare, cum să spun, vârșbă băgată între, aș zis, a diaspora și românii din țară. Și n-ar trebui să se întâmple lucru acesta, pentru că românii din diaspora. Poate conștientizează mai mult dorul de România, poate conștientizează mai mult valorile culturale, pentru că sunt de parte, de, de, de casă. Da. Unde Probabil că acesta este unul dintre motivele pentru care românii nu se înțeleg de multe ori. Există acest, aceste disensiuni fără rost. Frumoase cuvinte, frumoase urări, deosebite. Noi îți mulțumim pentru timpul acordat și îți dorim multă inspirație în tot ceea ce întreprinzi și să vizitezi cât mai curând locurile natale, să-ți iei seva energia necesară ca să poți duce cu tine mai departe sau în depătere bucățică din românitate. Să ne vedem și să ne reauzim lora. Mulțumesc, Ovidiu, îți mulțumesc pentru activitatea ta culturală și pentru dedicația care o face acolo. Multă muncă voluntară de pui, asta este doar de apreciat, lăudat, iar eu sunt un susținător al tău vis-a-vis -vis de vizitarea locurilor natale le vizitează fiecare zi fiecare noapte cu gândul acolo sunt, dar asta nu mă face ca să, să aduc românismul în, în America și să-mi să țin rădăcinile românești să le cresc în, în pământul America, ca și cetățean uh, internațional le urez ascultătorilor tăi multă tărie și multă răbdare de a întrece vremurile ce le trăim. Totul este temporar și totul se va reașteza. Eu am scris în poeziile mele ultime uh, niște mesaje care dincolo de vizionare se vor, se vor adeveri și vom discuta un an, luni, un an, de acum încolo și, și le veți avea uh, validate. Îți mulțumim multă uh, sănătate uh, la toată lumea și uh, protecție de la Dumnezeu. Îți mulțumim foarte mult și noi îți dorim tot bine din lume. Ne auzim pe curând! Pe curând! Fenix cu piesa Cântecul Inorogului. În continuare, îi vom dedica Lorei Levițchi, o piesă deosebit. Se, se intitulează frumoso cu ochi și este interpretată de Florin Bogardo. <fie> cu o clintez Seama că bătea cineva în poartă. Baxă mă bătea de mult că să-ți bătea câinile în lanți și le trade început să rășa vecinilor să-i dau o gură de ajutor. Care, ești, bă? eu bă, vere, mărine, Licu, făte în cuară. O luăm spre poartă, nu se vedea din Licu decât mucuțării care plăpăia ca lucea felul când să crape de ziua și știier de puterea. Ce e mă? Mă zice, licu, veni să te iau la mine că e de fusă la Poiana mare și cumpărai un cal. Să te uiși tot la el. De ce să mă uiți la el? De că și el să uită la mine. De trei zile de când îl luai nu mănâncă, nu bea stea să uite la mine. zic, tu ai văzut pe tine așa mai fățos. Sau nu mai văzut ghetul de el până acum cum arată în la față. Hai mă, verișcane, zice Nicu, hai că dau ceb la un butoi de tămăiaș, să cinstim un par cu vin, rece să mâncăm niște gogoși cu sare calde. Mă zic, ia înainte, că mai aștept tot seara, pe juratul de sucă, care plecă de zi de dimineață după niște pește și pește fac. Bine, bă, vii, viu, vor mai vorbă. Tu pune să încingă uleiul pentru gogoși. Lui un felinar și pe pe scurtătură, pe fundul grădinilor, ca să tai drumul, știi? A ajuns și eu la lipă și dacă vă zic că nu l-a trecini, intrai mai întâi în grădină să-i vadă Mă frate, mă venea să crezi uietilor, a Era cum să vă spun eu, ca să mă înțelegeți? Era cam așa, un fel de porcitura de muță cu curcă ploate și băgară ios. Auzi? Mă o stripitură zgribulită, cu niște urii mari și un păr ca tu Mă detiu pe lângă el, a hop, să mă muște de felinar. Văd că fiecare la din poveste de mănâncă cărbun să face al dreptului. Îl aminui eu pe toate părțile, la ambele capetele, că trebuia să dai în și să-l care e și care coada. Și mă a muri. <gângh> intr în casă, Licu cu nevastu, și copiii, mă așteptau cu vinul pe masă și cu le scruiau un tigaie, deschise gura. Mai întâi și întâi, hai să-ți arăbi lasă zic eu că-l văzui și să-l văd de două ori într-o săptămână, n-am curaj. <gângh> Ei, ce să zice cu purăț? Bă, ce să zic? Mi-e frică să dau cu presupus. Dar știi ce? Nu la expoziție la bolci. Dar să scrie el cal, ar trebui să lea vreo un câine, în, în gură, fuge cu el și pe unde l duci. Mama line ai o gură, eu ca eu, zic, dar dacă o vezi pe a lui, că e curată ca Bostava, ca și uitați cu de când de a căzut dintele al din urmă. bine, mă lichile, tu nu știi că caie să cate la dinți. Ba știu ce lucid, mai știți o vorbă, că de dar, nu se cade la dinți. Păi ce să-l decă de dar, cam așa, că nu este de decât 200 tare. 200. nu e mul zic eu. Dar să vedem acum că o să te costi doctorul. Din țară, de să-i puie dință, ca lui soacra lui Nașu Pantelic. Păi, de ce zice el? Da, zic eu, că nu să-l ții numai pe zeamă de pui. Sau poate domnești pe careva să-i mestece mâncarea, să-i o dai gata tocată, știi? Hai, mă, marine, vorbește sirios. Păi ce, mă, tu crezi că eu glumesc? Auzi, mălicule, da, la de sănă a da, dat câți ani a zis Păi el mi l-a dat de 8, dar eu luat de 12. <ră> nu te amințezi, zic eu, atât așa are. Uite-mă ce vorbești, dar numai 8 ani. Nu zic eu. El ți-a l -a vândut 8, l-a luat de 12, așa, gata tare. 22, 21. M-a aldrecuși la ban 10 lei. nu al aldrecuși, zic eu. Are noroc omul, că dacă nu da de chinei, murea globa în bătătura dacă mai a vugat să ajungă acasă. Nu și să s-a străchina cu o pe masă, ce omnire un pahar cu vin. Mă frate, mă aveți amuiază, miros. că ți un place rugurii cu adiere de foare de struguri. Mă liculez, <coughs> La din văd că te pricep, dacă nu-l luaș calul, nu văzuși. Mă frate, meu, l-a văzut, dar al dragului geambaș, mă duse cu vorba și întâi beurăm adălmașul, după pe urmă văzui carul, Ești când îl văzui, îl văzui frumos și mai, că-l văzui prin vreo 3 kg. Dacă e chioi, care un ochi, văzui și... văzut, dar după ce au să-i că el, el e pe dreapta și al dragului, pe stânga. mai noroc, noroc, mă rog, să-l stăpâne sănătos. Tu că el săracul, e pe ducă. N-are nimic, zice Elie, cu noi să fim sănătoși. N-are nimic că e chior, că să moară mai ușor sărac. Păi ce legatura are zic eu, Cum vine vorba asta? Așa bine zice Lico, că Dacă e icuor, moare mai ușor. Că n-are zic ei tu un. Radio TV Unirea. Un radio pentru toți românii. În cadrul secțiunii Personalitatea săptămânii vă voi vorbi despre Iancu Văcărescu, unul dintre primii mari poeți recunoscuți ai României, dar și unul dintre pionierii versificației moderne. Alecu Văcărescu a fost un poet de seamă român, fiul lui Alecu Văcărescu. Atras de ideile înaintate ale epocii, a salutat răscoala lui Tudor Vladimirescu prin poeme cum ar fi "Buna vestire glasul poporului sub despotism și a participat la mișcarea de redeșteptare culturală și națională, sprijinind începuturile școlii, teatrului, presei și tipografiei românești. A fost sprijinitor al tuturor inițiativelor culturale și literare ale vremii, membru al Societății Literare din 1827, al Societății Filarmonice din 1833, al Asociației Literare din 1845, sprijinind teatrul, a tradus Britanicus de Rasin și a scris un prolog la inaugurarea spectacolilor în 1819 și pe tinerii poeți a îndreptat primele versuri ale lui Ion Heliade Rădulescu. Atiunea politică anti-rusească și naționalistă îi aduce arestarea și exilul în anul 1831. Opera s-a reunită în volumele Poezie alese 1830 și colecție din poeziile domnului Mariului Logofăt, Iancu Băgărescu, 1848, deși lipsită de strălucirea poetică a tatălui său, introduce cu timiditate structuri lirice noi anunțând pastelul sau meditația. În ciuda ecorilor manieriste, multe poezii sunt idile cu personaje mitologice, e un poet de tranziție între neoclasicismul secolului al XVIII-lea și romantismul pașoptist. A scris primele sonete în literatura română și a inaugurat poezia ocazională pe teme istorice. Simpatizant al Revoluției lui Vladimirescu a scris pateticul îndemn glasul poporului sub despotism, din care două versuri au rămas celebre. Să tremure, să tremure cumplita tiranie, zdrobit va fi cine-a îndrăzni gând de tiran să-i vie. Lirica sa erotică, de factură neoanacreontică, o zi și o noapte la Văcărești sau primăvara amorului, manifestă, printr-un viu sentimental naturii, tendința de a depăși vechile canoane ale epocii. A scris poeme filozofice cum ar fi adevărul, sub influența iluminismului, balade pe teme folclorice, epistole, ode, elegii, idile și epigrame. O sinteza formulelor clasice poate fi considerată poezia Primăvara amorului în care zeul amor îl introduce pe poet într-o natură nocturnă convențională, dar cu detalii preromantice romantice ca ruinele orașului. Este o certitudine faptul că Iancu Băcărescu a contribuit în mod limpede la dezvoltarea literaturii române. Limbajul său poetic se caracterizează prin trăsături contradictorii, printr-o anume ambivalență expresivă, calitățile stilistice, întretăindu-se cu unele neglijențe de limbaj. Cea mai reușită creația sa este Primăvara Amorului sau O zi și o noapte la Văcărești. Poezia lui se reliefează prin ritmul său dinamic și prin stilul natural, ea sintetizând curentele literare ale epocii. Astfel lirica sa e clasică prin forma versurilor. Radio TV Unirea Un radio pentru toți românii. Schimbarea începe cu tine! Vorbeam despre lirica de factură clasică prin forma versurilor, prezența elementelor mitologice și concepția supra iubirii, o iubire tratată convențional și retoric, dar ea a fost determinată și de influența scritorilor francezi din secolul al XVIII-lea și de ecourile literaturii populare. Față de predecesorii săi, poezia lui Iancu Văcărescu se distinge prin varietatea sa tematică, fapt care a impus și diversificarea modalităților sale expresive și stilistice. În poeziile de inspirație istorică, Iancu Văcărescu cultivă cu precădere în versul amplu de 14 și 15 silabe cu o structură savantă și cu numeroase inversiuni. Este un poet ce începe să aibă conștiința scrisului, un poet ce dovedește în versurile sale o mai mare stăpânire a propriilor afecte și a expresiei. Faptul este subliniat chiar de criticul Eugen Simion. Al patrulea poet al familiei Iancu este omul altui veac. Cu el în sensibilitatea secolului al XIX-lea, în faza ei de început sincretică și confuză. Iancu Văcărescu are deja psihologia unui poet profesionist, are ironie, are siguranță în ceea ce scrie și atacă toate formele lirice. A treia generație a văcăreștilor este deja instalată în literatură. Vaitul bunicului întemetor nu se mai aude în poepele sofisticate ale nepotului obosit de prea multă știință. Iancu n-are îndoieli supra limbajului, n-are îndoieli nici asupra posibilităților lui de a ceti virea. Față de predecesorii săi, Iancu Văcărescu are uh, într-un anumit fel un proiect estetic și scriptural, în conformitate cu care își modelează sensibilitatea invers. Procederile predilectice ale poemului sunt, în afară de descripție, monologul Meditația ori confesiunea cu iz melancolic. Ceasornicul îndreptat e o poezie ce lasă în urmă lirismul erotizant, lărgind sfera inspirației înspre meditația asupra timpului. Interesant este faptul că meditația nu e redată în mod rigid, ci capătă o amprentă afectivă. Primește o coloratură morală indiscutabilă. Tu, care vremea ne spui că trece, ne aduce aminte des... Moartea trece, vine acum, ia învățătură, schimbă nedreapta dreapta ta măsură, știi, ticălusul om, ce puține poate să aibă ceasuri de bine, când dar asupra ei răul se scoală, când stăpânește război sau boală, vezi sărăcie, necaz, durere, când vezi primejdia în putere, atunci fă anul dun sfert să fie, și-l sfert să treacă, să nu mai vie. Reflecția asupra condiții umane, asupra fragilității ființei și a caracterului malefic al timpului e complicată aici de conotații etice prin care autorul se raportează la epoca sa, dar și la defectele de caracter ale seminilor săi. Interesantă din punct de vedere al viziunii, această conjuncție între meditații și sancțiune etică se completează cu accentele autobiografice, ce se constituie într-un grafic extrem de grăitor al unei sensibilități atente la ritmul lumii în care trăiește. Vezi amândriei la o împiere, nemilostivă neomenire, nelegiuire că uneltește prieteșugul că se răcește, vezi patrioții cu neunire, siliți iubiții spre despărțire. Această modernă invocare a relativității timpului a dilatării sau a comprimării sale în funcție de stările afective ale ființei E transpusă în versuri în care fiorul elegiac și obiectivarea meditativă se întâlnesc benefic. se poate afirma cu certitudine faptul că din unghiul substanței al fondului poetic creația lui Iancu Văcărescu se caracterizează printr-o aglomerare de obiecte ori noțiuni dintre cele mai felurite străbătute de fluxul meditației și de rezonanțele sensibilității sale acute la lume. Discursul său, scrie Eugen Simion este în esență o suprapunere de mai multe discursuri, dintre care unele foarte vechi. Afectiv fără a fi afectat, Iancu Văgrescu este un autor ce adună în tiparele sticurilor, forme poetice modalități de a scrie dintre cele mai diferite cărora le împrumută felul său propriu de a simți continuare poezia Singura iubire de Adrian Paunescu Va trebui să recunosc în fine cu un fel de ultima sinceritate că te-am iubit iubita mea pe tine Pe celelalte toate. Că tu mi-ai fost mereușirea și bună, Obsesia în orice insomnie. Și cât ți-am dăruit cu totul ție, n celelalte împreună. De-acum, nici înapoi, nici înainte, nu mai există oameni și timpul. Tu ești acum iubirea, pur și simplu, Și singura ce mi-o aduc aminte. Înginuncheat, le cere acum iertare De tot ce află din aceste rânduri. Și ție-ți cer să nu te mai gânduri. Se poți să duci pe vara asta mare. Nici nu mai ai, acum, De ce te ten? Sunt spuse Toate ce le spune. Și tu, Acum, Începi să porți pe o mări, Bruboada de blesteme Și totuși, Simt că asta nu ajunge, nu satură și nici nu te cultivă, iubirile rămase în arhivă, tu simți că existăm când curge sân.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 O Dorgo ne va interpreta piesa Amărâtă, torturea. Amărâtă, torturea Când rămâne singura, Că soția și-a răbus Jalea nu e de spus Că trăiește tot cele Nu se mai însoțește, Umbră prin flori, prin vede Ni se uită, nici nu vede. Și când șade câteodată, Tot pe ramură uscată, prin pădurea dâncă, nici nu bea, nici nu mănâncă. Unde vede apă rece, ne o turbură și trece unde apa e mai rea, o mai turbură. Să Să nu se mai pedepsească Când obiată Să sărică De dor Inima strică Încât primește să moară Pentru a sa soțioară Dar e om Cu-n fire Decât ea mai cu simțire Cum poate să-mi fie bine O amar Și vai de mine arătat Turtoreaua frumoasă și Muzica folk, dar schimbam puțin stilul uh... Haideți să ascultăm formația Antract. sărută Să-mi <fie> A trei de oș, o gata de mână. O surutăm. O oh, Când răsare luna, o surutăm. Să o surutăm, să Când răsare luna, sărută surutăm. piesă interpretată de Formația Cargo, orocul nostru românesc, să izolături de noi cu muzică și știri la Radio TV Unirea. Facem un popas și în muzica, în stilul de fapt, puțin flagmatic al lui Alexandru Andrieș ne va interpreta piesa Sunt un terbedeu. Lucruri ciudate mi se întâmplă mereu Uit în oglindă și brusc, în oglinda mai sunt eu. Acolo apare un glas care îmi zice, ascultă, băiete, ce părere ai, de ce crezi că nu merge nimic, nu-ți nimic din ce-ți propui, nu crezi că există un motiv, iar eu zic. Dragă glasule, ce bine că i-a chiar spunem, sunt curios să aflu de ce oare nu mi iese nimic și el zice, îți spun, dar îți spun la, la ureche, și mi-a spus la ureche. Și pe urmă m-am uitat în oglindă și am văzut că într-adevăr are dreptate și că nu sunt ce para fi și că de fapt, de fapt, de fapt, de fapt Eu sunt un derbedeu. de a dat drumul pe șosea. Eu sunt un derbedeu. Peșoșe, Sau ca da, dai drum că urma cel puțin Te miram Vreau să spun dacă-mi dai drum Pe josea. Sunt o bombă dragă Șamfitilul mic, mic, mic, mic Sunt o bombă dragă Șamfitilul mic, mic, mic O secundă, nu încercază, e așa cum vin, și ia mâna de pe fetiul meu mic. Atingi, Doar un pic să mă nu Numai cu un deget să mă atingi Uite atât să mă atingi și îndată să. În Românii în exil veți afla lucruri interesante despre viața nevăzută a filozofului Emil Cioran. Pe unul dintre holurile spitalului clinic de psihiatrie, Alexandru Obrigia din capital în fața unui cabinet de psihiatrie infantilă, două fete de 13-14 ani, cam așa aveau, fiecare cu o a mâinii bandajată, discută. Tu când te-ai sinucis prima dată?" întreabă prima. Când l-am citit prima oară pe Cioran?" răspunde celălalt. Dincolo de reputația de scriitor al trăilor devastatoare, care postula nimicnicia, fascinat de nebunie cum îl înfățișează criticul literar Dan Mihaiscu, Dincolo de renumele de teoretician al sinuciderii, cum singur s-a caracterizat, Cioran s-a arătat celor care l-au cunoscut ca un sprijin moral, ca un amator de modernitate, ca un iubit adolescentin lăsănectute. În calitate de profesor, Cioran le spunea studenților să nu învețe. Timp de un an, în 1936, este profesor de filozofie la Liceul Andrei șaguna din Brașov, fără să fie deloc atras de latura didactică însă. Eleonora Cioran povestește că nu i-a plăcut niciodată catedra, avea formație de profesor de filozofie, totuși le spunea studenților să nu învețe, pentru că filozofia nu trebuie învățată, ci judecată. Numai un an de zile a profesat spre deosebire de Constantin Noica, cel care avea un simț didactic excepțional și fiecare student sau tânăr care venea la el îi spunea cum să se pregătească să învețe limba greacă, să învețe germana, pentru că filozofie fără aceste limbi nu se poate face. De altfel, se pare că Cioran nu ezită să le povestească despre asta, inclusiv prietenilor apropiați. Dovada este o scrisoare pe care o trimite bunul său prieten, Mircea Eliade, de scrisoare aflată în prezent alături de o mare parte din corespondența filozofului la Biblioteca Județeană Astra Sebiu. Eliade scrie Mă dezolează tristețata, nu-i vorbă, nici eu n-am fost mai breaz. În ultimul timp mă miste melancolia și mai spitește tragedia. Dacă ai ști ce prostii sunt în stare să fac câteodată, Vreau uneori să lupt împotriva destinului meu, care după un răgaz de liniște mă zvârle viclan într-o fiorătoare tragedie. Nu-ți pot spune ce și cum, să dea Dumnezeu să nu-mi pierd până la urmă, dar pe tine ce te-a apucat? Nu ai vreun opium la îndemână, vreo bolnavă care să te dăruiești, vreun Haydn pe care să-l editezi? Mi s-a spus că brașovul e stenil și stenic și viril, nu te gândi că vei îmbătrâni acolo? Am impresia că oamenii pot îmbătrâni tot atât de stupid și la București. Hai să vii și tu aici. Apropo, e vorba să găsim de undeva bani, mulți, un milion, ca să scoatem o revistă săptămânală politică și oarecum culturală de dreaptă. Să scrii tu, eu, Țuțea, Sorin Pavel, Golopenția, Stal, ca și încă vreo doi. Ce spui? Visau o Românie cu populația Chinei și cultura Franței, Emil Cioran al nostru, Privind înapoi Eleonora Cioran, cum nata lui, povestește cu emoție cum le vorbea Cioran despre locul natal despre Sibiu, pe care îl considera cel mai frumos oraș din lume, despre nesfârșitele lui plimbări pe strada Centumvirilor care îi plăcea lui foarte mult cu perspectivă în orașul de jos despre liceul de muzică.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 Ca student la Paris, Milcioran ajunge în 1936 cu o bursă a Institutului francez din București, care îi se va prelungi până în 1944. În 1940 începe să scrie îndreptar pe ultima sa carte în limba română, a cărei varianta definitivă va fi încheiată în 1945, an când se stabilește definitiv în Franța. Patru ani mai târziu îi apare preside de composition, tradus în română, tratat de descompunere, prima sa carte în limba franceză, la prestigioasă editură Gallimard, care va publica apoi majoritatea cărților sale. Volumul de debut în Franța îi aduce premiul Rivarol, singurul de altfel pe care îl va primi, Cioran refuzând apoi toate distincțiile literare care au fost atribuite. Viața lui Cioran la Paris este extrem de modestă, surprinzătoare chiar și pentru apropiații săi. Stă în împreună cu parteneria sa, Simone Buet într-un apartament fără televizor, dar având pe jos, păstrat cu sfințenie, un covor splendid, țesut acasă de mama sa, Elvira Cioran. La început a, fost, a avut o viață de student, de fapt el a rămas student toată viața, a mancat la cantină. De altfel pe Simon Bue a cunoscut-o chiar aici, sublinează Eleonora Cioran. Ce s-a întâmplat între Cioran și securitate? Eleonora Cioran își amintea cât de greu le-a fost să-l viziteze prima dată pe Cioran la Paris, aproape că nu le venea să creadă că în sfârșit au primit aprobarea, după foarte multe încercări nereușite au reușit. Ca să putem ieși în Franța, spune dumneavoastră, a trebuit să merg în audiență la comandant, la colonel Rotaru, care era foarte amabil, dar care îmi spunea, nu înțeleg de ce v-ați căsătorit cu un om așa de în vârstă. Era de fapt o noi politețe și am răspuns, pentru că am avut comunicare cu acest om, tot Rotaru zice, dar dumneavoastră doriți să mergeți, să-l vizitați pe Emil. Da, pentru acest motiv sunt la dumneavoastră în audiență, să vă rog să ne dați voie să mergem în vizită în Franța. Întotdeauna am fost respinși și acum, cu ajutorul dumneavoastră, poate reușim să plecăm. El a avut așa o ezitare, comandantul și a zis, păi dacă vă dau drumul, nu vă mai întoarceți, zic, 100% ne întoarcem, vă rog să aveți încredere în ceea ce spun, pentru că dacă nu ne dați voie să plecăm în vizită, cerem să plecăm definitiv. Și în felul acesta am reușit să ajungem la Paris, bineînțeles că toată lumea credea că cine știe ce serviciu am făcut, niciun fel de serviciu, spune Eleonora Cioran. De altfel, ea mărturisește că era urmărită pas cu pas când se ducea până la spital, nu mai știe dacă mergeau în față sau înapoi, în orice caz era foarte urmărită. <fie> Ascultă vocea Radio România din 1928 Emil Cioran, filozof, 1911-1995 Înregistrare din anul 1990 V-am scris niște care vorbesc principal de mine Și prin urmare, tot ce am scris este probabil interesantă Că n-am spus cu curiositate psicologică Ani de zile am fost ignorat și primele cărți care le-am scris au avut absolut niciun decoum însă pe mine nu am impresionat chestia asta și am urmat calea mea să că am devenit puțin cunosc cu de din cauza cărțile au fost publicate în clipul de boș însă anii ce mai interesant pe care i-am petrecut au fost anii în care am fost ignorat Ascultă vocea Radio România din 1928 La mei. Ați ascultat un scurt fragment din ceea ce spunea Emil Cioran despre primele sale cărți. Cioran a fost un ipohondru declarat. Se temea aproape și s a temut aproape toată viața de ereditatea bolnavă de arterioscleroza noastră de familie. Suferă de ulcer duodenal, de infecții respiratorii frecvente, de o boală reumatismală de hipertensiune, de insomnie, de multe altele. Marta Petreu concluzionează în volumul său despre bolile filozofilor Ceran este un suferind etern și etern exasperat că-și simte fără încetare trupul. Îngrijorarea exagerată la cele mai mici semne de afecțiune, drumurile frecvente la medici și neîncrederea în ei îl califică în categoria ipohondrilor. Dar uneori vedem bolile lui o salvare. De exemplu, interviul pe care e la lui Gabriel Iceanu în 1990, Cioran face o mărturisire. Păi mă îmbătam foarte des. În tinerețe credeam chiar că o să devin bețiv, pentru că îmi plăceau starea de inconștiență și orgoliul de mental bețivului. Dacă n-am devenit un bețivan, asta se datorează afecțiunilor mele stomacale. <laughs> în ultima perioadă de viață, Cioran este pradă unei tristeți care în sfârșie inima, spune el. Ultimii ani din viață și petrece un uitare, se îmbolnăvește de demența Alzheimer și este internat într-un spital mare din Paris. La un moment dat ne spune că el își pierde memoria și că nu-și mai aduce aminte o mulțime de lucruri. A fost debutul bolii lui, își amintește Leonora Cioran. La spitalul Broca, un centru renumit din Paris ajunge datorită președentului de atunci al Franței François Mitterrand, Miteran îl cunoștea de aproape pe Emil pentru că ei făceau plimbări nocturne împreună. Mitterrand venind de la diferite spectacole și petreceri și Emil meditând noaptea. El suferea de insomnii încă de tânăr. Nu și le putea stăpâni deloc, nu le putea trata. Spune Emil Cioran, tu 1 sunt 2 ani de când nu mai fume și 6 luni, de când n-am mai pus gura pe cafea. Prunze de coacăze, de rozmarin, de cimbru, cum să-ți mai funcționeze creierul cu acemenea produse soporifice, ce scumpă costă sănătatea. Simon, partenea de viața lui Cioran, îl vizitează zilnic, îl grijește și este alături până în ultima clipă. Ei povestește într-o scrisoare trimisă lui Fridgar Toma în 1993 august, cum în grădina caminului Spital Broca, Emil Cioran parcă, marșaluiește, calcă temenic și repede. Încearcă să vorbească fără să-și poată găsi cuvintele, apoi subit devine furios mi-a spus de curând cu tine orice dialog e imposibil sau își lasă capul într o parte pradă unei tristeți care îmi sfâșie inima alteori reușește să formuleze ceva foarte profund și cu totul neașteptat aproape în maniera lui Cioran cel de altă dată spune Simon Buie Emil Cioran moare pe 20 iunie 1995 la 84 de ani și este înmormântat în cimitirul Montparnasse din Madrid din Paris Radio TV Unirea. Un radio pentru toți românii. Am ajuns din nou la secțiunea noastră muzicală. Ne relaxăm în următoarele minute cu un clasic. Bună seara, iubito. Loredana Groza. cătălându la acestui, personal și strângându Bună seara, iubito. Buna te seara Te-aște Ca din ce te să Intră iubirii prematuri în morminte Bună seara, iubitor Sunt desfui care vor să ne pună La ușa iubirii zăvor Să pună cătușe cuvântului dor Bună seară, iubito. bine, bine seara, iubitor Iubite, bună seara Aștept să aduce Aștept să tudo está chegando mais está mais de marido do poder do Nu. piesa Despărțire în interpretarea grupului Celelalte Cuvinte, un clasic al muzicii folk din anii 80. Joi de la ora 21, ora României și ora 20, ora Sfaliei. Ovidiu Constantin Pornilă vă prezintă în direct emisiunea Destin Românesc. Următoarea piesă cu titlul sugestiv uh, Vecina de Sus uh, este interpretarea artistului Florin Chilian și... Va fi dedicat colegului și prietenului nostru, Claudiu Davile. Ochii albaștri. Vecina mea de sus are doi, are doi, are doi, ochii albaștri. Ce scânteiază, ce zânteiază, suntem mai tare de paștri. Deodată când mistul e blocat O pândesc după vizor O văd cum vine ușor cum șerște ușor ca un or Alunecă ușor Ca un or Mă că am venit noi la ceeași zi Pe planetă Doar că ea a avut prima dintre noi E și creză am fost împreună La școala primară Acolo i-am adus Lomboană Prima oară Apoi la liceu Am fost împreună Acolo am ținut-o Prima oară de mâine Acolo i-am dat I-mi-a dat-o în o Acolo i-am i-a dat Prima său tare Prima oară Timpul se scurgea ușor Și de sus pe Albastră sus nici măcar un fel de nor. Asta până într-o noapte când înăraze albastre. N-a spus niște eu și acum mai cred de dragoste. O privam în mâinile, dacă îi sembrăjesc, ea a greșit. Văzut, până acum un an, când eu m-am mutat de unde stăteam. Timpul i-a curs, printre noi s-a spus și tot ce am de spus, e că vecina mea a lăsut. oh Dă-mi aripi să zbor uh, Roag uh, Marina Florea înțeles. Am greșit și de aceea Am pierdut Dar poate Voi afla un nou început anime no. Ascultat-o pe Madalina Manole, Să nu mă aminti, 8-4 minute a trecut timpul. Săptămâna trecută lansam un mesaj citat a parținului Murphy: dragostea este triunful imaginației împotriva inteligenței. Cred că, de fapt, autorul acestui citat se refera la faptul că puterea sentimentelor depășește aproape mereu logica pură. De deci se poate spune fără greșeală că în om există două forțe supreme, afectul și rațiunea, iar că cea din are supremația asupra celei de-a doua, cu riscurile necesare, bineînțeles, și aici mă refer la vulnerabilitatea omului atunci când iubește. De aceea nu suntem roboți, ci creatori. De frumos, de artă, trecută prin simțuri și mai apoi prin rațiune. Iată o nouă provocare, un alt citat pentru săptămâna viitoare: Viața este un vis pentru cei înțelepți, un joc pentru proști, o comedie pentru cei bogați și o tragedie pentru cei săraci. Citatul îi aparține lui Shalom Alehem. Vă readuc aminte că ne puteți asculta oricând la www.radiotvunirea.com. Eu mă presc aici, nu înainte de a vă dori zile senine și cu bucurie în suflet. Vă dau întâlnire din nou joia viitoare, 7 mai, la aceeași ora, adică 8 ora Spaniei, 9 ora României, de la studioul Radio TV Unirea Internațional, gazda dumneavoastră, Ovidiu Constantin Cornilă, vă spune la revedere!